Berisainagusia rentenore azurekin panzoerigarai bideiako jendeak angelun eh, labarretik kamporatu nahi ditu Jean Espilondok. Aintzideko berisailan bideiako jende horien ikusumoldea entzundugu, ez direla eiek legez kampo, baina lekuko kargudunak ez dutelako tokirik pentsatu eientzata, Jean Espilondok salaketabat pausatu du kontra, arrazoinak emanen dauzkigu beraka. Akitaniako tenía coautecia Ondien Arangura et so te doune gouvernement ka bien doula Ondico train B de Berry Chedea Kenduko itchurduta gallatu diote Jean-Marc et Rolain ministre Arantxak horaitan haipatzen zuen, ikasbiren besta prestatzen ari elduden hasteundarreko, berriki erakaskuntzaz egindan ereformaz zer dioten egitura dezberdinan ikusumoldiak behartuko dugu, eta sehaskak edo eskolaziak, eta ikasbiren artekoak ez direla bedak ikusiko dugu ere. Baina lehenik aroazpundu bat pampi. Zerua bel, baina nigu zkia hor dela, odei oren giberean, oita lau gradotarat alduko dira egongo temperatura gorenak... Eta leheneko joita raziko dugu, bi arrasta ze, bi atxilok eta izan direla gauontan gipuzkoan, eta ekintza batzuetan parte hartu izaitia zakusatuak dira John Lizarribar Lacharte, oita amosturtekoa, urnietakoa, eta Ruben Gelbentzu González, oita amasei urte andoa 2002an gertatu lau atentaduetan implikatuak izaitia leporatzen diete Nafarroako Universitatea, Zaragozako Korte Ingles, eta Nafarroako beste bi enpresen kontrakoak izan ziren horiak Guardia Zibilak, kagoizeko iru untan dira bi ingizon hauen etxetarata. Ez kontza denentzat Jean-Michel Kolo arrangoitzeko hau zapesa kontra dela badakizue Badakizue ere kuple homoseksuala baten ez kontzea refusatu duela eta hau zapesen kolektibo batek sustengatzen du Jean-Michel Kolo aurzaroaren edo aurzaroaren defentsa kolektiboa deitzen da jau besteak beste, ziburu, ioldi armenda edo donaistiko hau zapesak orkitzen dira kolektibo honetan le jornal du Pi baske kartsetan Bilduak dira hauen lekukotasunak batzuek errandute prestirela koloren bidea hartzeko ez naiz gaztiguetaz beldur eta gizagoziz jatera temaiten dute preso negietan hau da donaistiko vino hausapesaren deklara pena Diada agoita maseioren, larogoi karavana chartuak direla angelu barrako aparcalekuan, angelu kauza pezak estu beste remediorek izan horra txarzerat utzi baizik ordena indarrak eskas eta plantatzen aliziren gunetan, desmachia larriagoak utziko zituzela beldur baitzen. dena den ibiltarien pasagunen legia hemen beti dela dio Jean Espilondok. Il y a des espaces reservés pour les gens du voyage, nous avons tous les ans des airs provisoares. Cette année, l'androi se sont installés que vous voyez est une est une L étonne, L étonne, peut être ce nou baditugu ibiltari entzat gune egokituak provisionalki irekitzen dituguna kurtero. Aurten piezo nuai egunea dure. haien tzat dugu eta merkatargan barako ere mua apailatu behartuguna. Heien tzat da ere bai berazlegea betetzen dugu. Problema ez da hortan. Problema da bortxaz sartu direla. Erran ondoko astean jiten zirela iartitsiko ginioten bi ere muak bazituztela piezo eta bokalekoa bainan hor ez dute igurik atunahin izan La semaine suivante, on leur aurait dit ah, « Si vous venez, vous avez donc la pièce noyée et l'autre terrain. » Mais là, ils n'ont pas attendu. Et par les moyens juridiques qui me sont donnés, qui sont les miens, je m'opposerai à ceux qui viennent ici. De toute façon, ils ne seront pas tranquilles. Voilà. Eh, uh, it... Eskutan dituztan ahal a koro erabiliko ditut <gibit> horiek hemen t sartzeateuzteko. Gisa horoz, ez dira tranquilizanen beren burutarik behar dute herrikide gisa ibili eega nahbaita gin nabalin badute galdatzen dute eta ikusten dugu hartzen ahal ditugun ahala ez. Ez egin duten bezala, beren burutarik leku bat hartu leku bat publikoa izadia halabaita. izadia <gibit> zentertuaa publikek. Eta apidaiako jendia kitsemana dute, emendik zoxigun emburian, elduendi gandian, lekutuko el direla handika anaktian bakian utziak balima dira. Pariseko komerzio hausitegiak ez ditu onartu Virgín susitatearen agar hartzeko bi proposamenak bat kultura susitatea eta bestia vivarte jaunzi eta oinetako salteile bat, ora, iba, zeldu den aztelienian hausitegiak Virgín likidazionian ezartzena luke milako bat langile badira ogoita 6 saltegietan eta horiek lanik gabe gertatzena liteizke. Bai onako behar bada norbait intesatua izaiten liteike, baina ez da gila okorik mentura baizik ez Zementoko. Eta bayonako plastitu benpresaren geroa trenkatu da, hauzi zuzen ketapian zela lantegia badakizue, eta frantzia erdiko edo oberne eskualdeko tier irian den CEP izeneko suzetate batek du harra hartuko, plastitubeko langilek berek molatu xedea bastertua da beraz, eta CEP suzetate horrek ez ditu largoita amairu langile, langileetarik berroita bi baizik atxikiko baratze gintzako plastik egiten ditu unek. Mm-hmm. <sighs> Grebak egazkinetan eta treinetan, egazkinetan egunetiko goiti eta hiru egunez, aireko kontrolatzeileak dira greba egileak edo lanaren usleak, txalatzeko Europar proiektua egazkinen trafika gerota ondiagoa dela, eta gerota lan gehiago dutela alta murrizketak egiten direla kontrolatzeilean txendik atentzat, beren lana zerbitzu publiko askar bat da eta alaketekene seguritate gutiago litaike. Grebak eta horrek ondoriuak ukanen ditu airaportuetan, janik mirritzeko tik ere egazkin batzuk goizuntan ez estatuak dira eta treinetan ere greba egiten genauzien, hau alduden ostegunetik goiti laike eh, gobernuak erreforma bat prestatzen ari du, hori lekoan emaite malitza, SNZF susitateko joan, eta berroita amarmila langile RFF susitaterat pasalaike ostegunean, behaz, lau sindikatek ZJT UNSA, ZDRAI eta ZFD-etek, errebarat daitzen dute, galde egiteko, zerbitzu publikoaren garatzea, langilen sosial malditzak, irrespetatuz eta egokiak izan ditan, kalitateko tren zerbitzu batekin. Eta larun bat untan, mobilite bentean, mobilitateoita bat, komisioaren txostena, Jean-Marc Ero, lehen ministroari, orkestua izan behar ditaike, txostenoren ondoriu eta zebel durdira, akitaniako autetsia ondiak, eta lehen ministroarekin bilitzea galdegin dute, jozo bidar. Mobilitateo goita bat komisio hori joan den urtean plantan ezagitu garaio ministroak. Garaio proiektuen arteko lentasunak finkatzeko. Lantalde horrek larun bat du bere txosten aitzuliko gobernuari eta konklusioetaz beldur dira GPSO edo akitaniako burdin bide proiektu haundiko defenditzaleak. LGV edo abiadura handiko trenbide berriaren alde diren akitaniako haute txia eta horietan Alain Russe, Jean Groene edo George Lavaze, galdegin dute, letraideki batean, Jean Markero lehen ministroarekin biltzia, beranta bildezaken LJV proiektua handiaren defensa hartzeko. Nahilukete, inkesta publikoa udazkenian egina izan dadin, lehenago finkatua izan zen bezala funtsian, bainan, anartean, bordeletik eskualerirateko LGBA bidezatiaren eraikitzia baztertzen duen Bianco Txostena agertu da joanden hilabetean. Ikusiko dugu, elduden larun batean Txosten berriak norabide berdina hartzen duen edo autetxia hondien presioniak eraginik ukanen duenez. Kadeek bere aldetik abiadura hondiko trenbide berriaren kontrako mobilizazioak segitzen ditu. Ekainaren 23an senperen besta giroko piknika handi bat antolatuts. Azkaine senpere eta sarako hau uh, ondamendi natural izendatzeko dosiera ondoko horrenetan orkestuko diote prefetari haste ondarian madakizue egiten edo egin duen uh, euriak kalte hainitzekarri duela iruerrieri bide etxe xoto eta laborantxako lurretan. Lura eta etxe bizitza izeneko kolektibua keberesustengoa erakusten du baionako plantu nahuzoko bizitegi usbatean plantatu ziren lau presuneri, joan den lanun batean kontra kontrahozibide bat pausatua zela jakinarazia zeieten, eta astertuntan lau presunak deituak dira baionako komisaldegirat itzorduren tenorian, atxaldeuntak horren baterditan, lura eta etxe bizitza kolektiboak, elgeretaratze batetara deitzen du komisaldegi entzinean. Eta amairu erakunde eta eragile sozialek antolatzen dute gaur egoitza sozialaren orkespena, e, beharrak gerota undiagoak izanki, sanditu dute baitez padakoa dela, Eta gile publiko eta privatu edi, autetsiri eta jendartiarri erakustea bizitegi sozialaren bilaka era. Baionako elkarten etxian antolatu adegun hori atxalde untan, biak eta erdiak eta zazpiak eta erditara eta mairu erakunde antolatzailek erakus maiak zaballoko dituzte eta publikoaren alderi erditziko dute. Era Erakaskuntza elebidun publikoako goita amagurte betetzen ditu hiperoskal lehen klase elebiduna, saran sortu zen, eta horren karira, saran egin enda besta ondibat, ekainaren amaseian, igandian, sare elebidun publikoaren tokia aldarrikatzeko. Egun, bos mila horrek baino gehiagok parekotasun sistemarekin ikasten dute sare publikoan, erdia frantzeses eta erdia oskaraz, lehen mailetan beriziki, imersio do murgiltze eredurik ez da onartua publikoan, ondorioz, berri mantalki lehen urratxake maitena sier dira miagitzeko eskola batiana. E, frantziako senatuak onartu beriduen eskolaren legia. Urratz historikoa dela, diorte ikasbikoek, errakaskuntza elebiduna, eta tokiko izkuntzen errakaskuntza kontuan hartzen ditu lakotz, lehen aldikotz. Eta ez dira iritzi do ikus molde berekoek, e, xaskakoak, edo Euskal Asiak, Eskola Katoliko, elebidunekoak. Entzun itzagun, ikasbiko Michele Esteban eta Euskal Asiakeko, Pascal Burgoen. Buzi gara, dudari gabe, historikoa historikoena, ez gara konturatzen, Baina, um, stapentzatu behar, hemen, iparalean, eh, eh, den konstituzioa, dugun konstituzioarekin, eh, izkuntza um, ofiziala izan endenik. Eh, bergenuke, konstituzioa aldarazi edo aldaketa ikusi. Eh. Badakigu, eh, zertan den sistema, eh, frantzian. Eh. Orduan, holako eh, erakaskuntza, ren ezagupena dagoelarik lege batean, Pa, urratxa hundia da. Hor, e, pixkat, e, kaskaroten martxapetzala da. E, urratx bat aintzin, eta bi urratx gibel, berriz urratx bat aintzin. Hor, sinatuek e, buskatu zutena, askenian, ez du aintzinamendurik e, ikartzen, e, guritzat. Bon, orainarte egiten zena paperian da. 2000 bosteko uh, eskola legian ere diadanik uh, erakaskuntza elebiduna edo mugiltze sistemak hor definituak ziren eta hor ez dugu igusi. Hala, bik, kosmolde, frango, desberdin bera, zentzun duzien, bezala irudimena Euskal Kultura kondeak eta Azkue Fondazioak antolatu sormen lehiaketaren xalistatuak nordiren errepika dezagon, irudiaren txaria ostako asiskun rumenetaren txat gingoizetik lanaren txat soinuaren txaria ostaitzeko Kristian Aduriz Eskila Hop lanaren txat, eta eta tekstuaren bayonako bea salaberi kantxara botaiak lanaren txat bururatzeko bi itzordu endaian informazioa ebilkura bat irigiten da gaur Euskoaz, Euskal Moneta Elkarteak doantolatzen ebiztandena, hori aratsuntako zazpeketer ditan Antoan badia Aretuan, Xokoburu Plazan endaian, eta bestalde gu hau garrotzak sorkuntza, astiartuntan angilun, itxaroborda idazleak David de Zuzai, idazle kantariak eta orkestre meg musika taldeak eskainiko dute textua, olerkia, kantua, dantza eta musika lotzendit ikusgarri berezibat da, haratsuntako zorsiek ditan angiluko barujan sartzia urririk.